то ми, а там, за горою, то вже вони. Він довго обурювався низьким рівнем свідомості місцевих українців, які замість національних державних символів тримають на покуті лих святого покровителя заробітчан. Чоловіки на передніх сидіннях принишкли від малозрозумілих формулювань і тільки перезиралися під час найтемпераментніших пасажів. А Уляна подумала раптом, що рівно те саме старий може сказати своєму синові. Бо хто він є? Точно такий заробітчанин, тільки нікуди не їздить. Працює вдома, на закордонних замовників. І то лише тому, що в Україні податки менші. До речі, як вони там у цьому своєму фрірайді? Уляна дістала телефон і набрала на стуню. Дядько Степан ще не повертався? Ні? Як повернеться, скажи, щоб мене набрав. Зрозуміла? Ти як? Тітку Наталю слухаєшся? Ну, молодець. Скажи їй, що Олекса з нами поїхав. Дідусеві допомагати. Ну, цьом. Георгій Олександрович усе ще бризкав слиною і кипів, не чайник. Уляна навіть почала турбуватися, щоб він не перебрав був з емоціями і не образив господарів. Але ті припинили, врешті, відмовчуватися, і до піни з рота наполягали на своєму праві мати в носі і презика з Донецькими. І Київ, який сам віддав тамтим бладу. Суперечка набирала обертів з кожним словом, а проте фінал вийшов цілком мирний, коли джип зупинився біля сільської лікарні. Обоє чоловіків обережно і обачливо витягли з салону буйного філософа, і на руках занесли у приміщення, де, на щастя, знайшлося крісло-візок. Всадовище потерпіло, Дмитро відкланявся. – Ви тут вже самі порайтеся, бо мені на Франківськ тра. – Ой, дякую вам дуже, – схопилася Уляна. – Що б ми без вас робили? – Та прошу, – Дмитро простягнув руку Олесеві. – Лікуй, діда. Уляна відійшла кілька кроків, проведжаючи інструктора. Ви не ображаєтеся, може, старий вам наговорив зайвого? Ні, він то все правильно говорив, про єдність України та й йой. Тільки знаєте, щоб не стало так, що оце тільки ми ту за Україну, а там ті усі за Москву, як завжди було. Як це часто буває у суперечках, кожен залишився при своїх, і Уляна повернулася до підшефного. Того вже просто з коридору лікар направив на рентген і одразу ж написав на папірці список необхідних ліків. Попри незавершену суперечку, водій швидко розшукав по телефону сестру кабінету десь на тому кінці села і подався за нею. Уляна попрямувала до аптеки, а Олекса залишився охороняти діда і слухати розповіді про те, що першим рентгенівські промені відкрив не німець рентген, а українець, якого звали Іваном Пулюєм. Аптекарі у гірськолижній Ясіні добре знали свою справу, а тому без жодних проблем знайшли прості дерев'яні милиці, гіпсові та звичайні бинти, знеболювальне, снодійне та інші дрібниці, необхідні у подібних випадках. Поки Уляна отоварювалася, водій вже повернувся. Невідомо, чи справді ікс-промені відкрив українець, але виявилося, що на українці вони таки діяли, і знімок показав, що перелам нескладний, тому лікар Буденно взявся до гіпсування, не звертаючи жодної уваги на стогони пацієнта. За якихось 20 хвилин процедуру було закінчено, і поки Уляна з Олесем натягували на мокрий гіпс холошу, Георгій Олександрович спітніли від болю і напруги, мовчки вислуховував приписи лікаря. – Ви якого року? – уточнив той, дивлячись у записи. – П'ятдесят шостого? – Ну, ще молодий. Заросте, як на собаці. Пийте препарати кальцію і за два місяці будете танцювати. – Танцювати? – гмукнула про себе Уляна. – Старий і до перелому не виглядав на танцюриста. – Хоча чому старий? Скільки це йому зараз? – П'ятдесят п'ять? – Ну, або шість. – Господи, він же лише на десять років старший за Степана. Я вже своє отанцював, Георгій Олександрович, наче прочитав її думки. У Чорнобилі. З тих пір, як бачите, за станом здоров'я до танців не допущений. У Чорнобилі? – здивувалася Уляна. – А хіба туди філософів мобілізували? Туди шоферів мобілізували. А я у автобаті після інституту проходив строкову. Військово-облікова спеціальність 837-037 літера. А водій-електрик по військовому відрепортував він. Уляна добре пам'ятала ту чорнобильську мобілізацію, коли до мами ходили з проханням дістати довідку про непридатність до військової служби. А цей, виходить, ні до кого не звертався. Ну, або просто не мав до кого. Тут заволали одночасно усі мобільні телефони. Старому дзвонив схвильований син. Олесеві не менш стурбована мама – а у своїй трубці Уляна почула голос Степана. «Що у вас там?» «Перелам», – Уляна відійшла в кінець коридору. «Одна кістка. Вже загіпсували. А ви як?» «Нормально. Тільки все якось швидко сталося порівняно з тим, скільки піднімалися. Головне, що цілі. У мене на душі дуже неспокійно було. «Ну, іде, виявилося, небезпечніше», – їхидно уточнив Степан. «Нагорі чи внизу?» І чому чоловіки щораз намагаються довести, що їхні таки верхні? А з поза спини долетів гучний голос Георгія Олександровича. «Це іще пощастило, що в мене така хороша реакція, бо інший би в такій ситуації точно обидві кістки зламав». Ні, що не кажіть, а чоловіки усе-таки не виправні. «Дорога нагору, звісно» забрало значно більше часу. Сонце вже ховалося за горами, коли машина зупинилася біля готелю. Тут уже стороння допомога не знадобилася, хоч водій і намагався бути корисним. Степан з Анатолієм всадовили постраждалого на переплетені руки і понесли до готелю. Слідом крокував навантажений лижними палками і новенькими милицями Олесь, а Оляна, затримавшись, щоб розрахуватися з шофером, Догнала компанію, коли філософа вже занесли вузькими сходами до номера. Вона зазирнула крізь двері, помахала йому рукою і, знімаючи на ходу куртку, ввалилася до власної кімнати. Клопоти, хвилювання і переїзди далися таки в знаки. «Ну, ти просто залізна леді», – обіняв її Степан, який зайшов слідом, – «сама зі старим на плечах». Ну, по-перше, не сама, а з Олесем. Вона відсторонилася і почала стягувати светра. ветра. По-друге, поки ти підкоряв вершини, я знайшла собі іншого і навіть двох. Інструктора Дмитра і водія, який нас возив. Настю, киш від комп'ютера. Очі зіпсуєш. «Іди он, з Олексією пограйся», – шикнула вона на доньку, що носом влипла у монітор. А по-третє, він не такий вже старий, лише на десять років старший за тебе». Правда, дивно. Хоча побачимо, яким я буду за десять років. Уляна Жартома показала йому кулак. У нього є об'єктивні причини. Він – чорнобилець. А якщо ти будеш таким, як він, тоді я буду такою, як пані Наталя. Як Олесова бабуся, – пирснула Настя. А ти не підслуховуй, коли дорослі розмовляють, і киш від комп'ютера, кому кажу. А, до речі, тобі і там повідомлення. Степан, як і годиться справжньому чоловікові, пропусти повзвуха жіночі кпини. Цікавий лист. З Італії. Б'янка Шагута. З Італії? Італія? Це може бути. Це вам не Пакистан. Попри дитячі протести, вона силою звільнила собі місце за ноутбуком. Де? У Фейсбуку. Поки на вас чекав, я подивився, і наскільки дозволяє зрозуміти моя англійська, дід цієї б'янки був полоненим з України. Може, це і справді наш? Уляна похопцем проклацила стрічку повідомлень, і не гірш, як до того донька влипла у екран. Так, миловида чорнява італійка б'янка, судячи з аватарки, Улянина ровесниця і справді повідомляла, що є онукою інтернованого під час війни українця Степана, чи, як вона писала, Стефано Шагути. Отак буває, коли їдеш у гори за лижвами, лінтвейном і краєвидами, а отримуєш зламану ногу та цілком несподівану звістку про діда. Ну, принаймні, не виключено, що про діда. Здається, клюнуло. Обернулася вона. До Степана. Життя в Києві було дешевим, поки не збудували станцію метро із сакральною назвою «Дорогожичі». З цього моменту у Києві і справді стало «Дорогожичі», так казали кияни. Щоправда, відкрита за кілька років станція «Академмістечко» ніяк не вплинула на розвиток жодної з академії. А може Уляна просто не мала інформації про цей сегмент? Хіба що про юридичну науку загалом, яка останнім часом перетворилася на мистецтво давати гроші суддям, та й це мистецтво вже починало давати збої. Наприклад, прищавий Славко, який вчився з Уляною на одному курсі, вчився так собі, але завдяки батькові став вершителем доль у господарському суді, так оцей самий Славко, взявши у уляни гроші, несподівано виніс рішення на користь протилежної сторони. Він, звісно, дуже вибачався, казав, що голова суду особисто диктувала йому рішення, тому що воно, виявляється, зачіпає якісь інтереси нагорі. При цих словах оче він закочував так високо підлоба, що складалося враження, йдеться не менше, ніж про папу римського. Але сюрприз! На законне прохання повернути гроші сказав, що вже витратив їх, і якщо треба, що значить «якщо треба»? Відпрацює, тобто винесе потрібне рішення в іншій справі. Тільки скажи в якій. І що з тим зробиш? А головне, як поясниш клієнту, що ти його підвела, наобіцяла те, чого не могла зробити? Та ще й гроші не повернеш, бо суддя Славко їх вже витратив. 20 років тому за такі фокуси суддю Славка вже вивезли до лісу в багажнику. 10 років тому адвоката що домовлявся, Примусили б заплатити зі своїх, а зараз усі тільки руками розвели і зарахували ці гроші як аванс у наступних справах. Клієнти ж теж, не вчорашні, живуть у реальному світі, який дедалі більше стає безпредільним. Все буде Донбас», – писали на парканах. «Всьо буде Донбас», – обіцяли у Верховній Раді. все буде Донбас». Розводили руками судді та адвокати. Уляна психувала і дратувалася від дрібниць, ганяла малу і огризалася на цілком слушні зауваження Степана. Добре йому давати поради, коли сам не працює. Подивилася б на нього, коли б почала розповідати йому щось про курс корабля, лоцію, чи що у них там ще буває. Мистецтво давання хабарів насправді пройшло кілька етапів. Спочатку воно таки було мистецтвом. І, безперечно, маестро тут став син голови Верховного суду, який брав хабарі з обох сторін процесу, обіцяючи через батька владнати справу. Крім того, він був зірцем судової честі, тому що не втручався у процес, однак чесно повертав усю суму стороні, яка програла – залишаючи собі лише гроші переможця. Погодьтеся, що це було справедливо. Згодом хабарі почали використовувати як тонкий хід. Підставляли супротивній стороні посередника, який обіцяв усе владнати і давав найвищі гарантії. В результаті чого лінивий або наївний адвокат не надто ретельно готувався до процесу, сподіваючись на домовленість, а коли програвав, то отримав назад всю суму. Однак це теж було кришталево чесно у порівнянні із теперішньою ситуацією, коли суддя міг взяти гроші у цілком виграшній справі, вирішити її рівно навпаки та ще й відморозитися від повернення. І якби ж то випадок зі Славком був єдиний, а фраза «усі докази, надані позивачем, вважати неналежними», «без переліку», «без аргументації», «просто усі», а хитрі рішення, де викладалися аргументи однієї сторони, а потім на підставі цього виносилося рішення на користь іншої. Уляна часто розмовляла з колегами на цю тему, і всі доходили висновку, що скоро професія адвоката буде непотрібною, і треба шукати інші варіанти. Тим більше, що юристів сьогодні штампували сотнями й тисячами у будь-якій собачій буді, яка повісила на себе бронзову табличку «Вищий навчальний заклад» і про престиж професії було смішно навіть згадувати. Стоячи у чергах судових канцелярій, Уляна придивлялася до колег, переважно молодих, показних жінок у модних шмотках та дорогому макіяжі, і відчувала, що всі вони насправді є кур'єрами. Щоправда, кур'єрами кваліфікованими, адже в кожному суді свої порядки. А у документу обігу повно нюансів.